ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه tidak henti-hentinya al fitan berbagai fitnah Datang silih berganti menimpa umat Tidak ada satu generasi pun Tidak ada satu zaman pun Yang akan terbebaskan dari fitnah Fitnah ini menimpa Dunia mereka Negeri mereka Iman dan akidah mereka Pergi yang satu datang yang berikutnya Belum tuntas Fitnah yang sedang terjadi Telah mengancam fitnah yang berikutnya Demikian Ketentuan Allah Jalla wa'ala Yang maha hikmah dalam menentukan segala ketentuan takdirnya Allah Al-Alim Yang maha berilmu Atas segala sesuatu Menentukan segala takdirnya dengan ilmunya Allah Azza wa Jal Yang maha mutlak kehendaknya tak seorang pun dan tidak ada satu pihak pun Yang mampu mencegah Menghalangi Masyia Kehendak Allah Azza wa Jal Maka kita sebagai mu'minin Yang pertama adalah wajib beriman Dengan segala catatan takdir Allah dan bahwasanya Allah menentukan segala sesuatu tersebut dengan ilmunya yang maha luas dan tak terbatas dan bahwasanya Allah Azza wa Jall menentukan segala takdirnya yang akan terjadi di alam semesta ini berdasarkan hikmah tak sebuah kejadian yang Allah tentukan luput dari hikmah Allah Al-Hakim Al-Alim Al-Samir Yang maha mendengar segala sesuatu Al-Basir Yang maha melihat Allah Al-Aziz al al, al Matin Allah yang maha perkasa Yang maha kuat, yang maha kokoh Dalam segala urusannya Dan wajib pula kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi pasti terjadi dan tidak akan luput kepada siapa takdir tersebut mengenai Ar-Rasul alaihi salat wasalam mengatakan la ta'lam ta halawatal iman hatta ta'lam ta Annama asabak, lama yakin liyukhtak, wanama ahtak, lama yakin liyusibak. Sungguh engkau tidak akan mampu mengenali, tidak akan dapat mengenali rasa manis keimanan. Keimanan itu memiliki rasa yang manis dan indah. Sungguh kau tidak akan mampu Merasakan manisnya iman Sampai engkau meyakini bahwa apa yang telah ditentukan Untuk menimpamu Pasti akan menimpa dan tidak akan luput Dia yakin bahwa semua musibah yang menimpa Sebuah fitnah Atau semua fitnah yang datang Mengenai suatu kaum Mengenai sebuah pribadi semua itu tidak akan luput Dan semua itu telah didahului oleh catatan takdir Allah Azza wa Jal Dan sungguh kau tidak akan mampu mendapatkan merasakan manisnya iman Sampai engkau beriman dan berkeyakinan bahwasanya apa yang ditentukan tidak mengenai engkau Tidak akan menimpa dirimu Pasti tidak akan menimpanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama wajib diyakini terkait dengan berbagai alfitan. Yang tidak akan berhenti sampai yawmul qiyamah. Yang kedua. Seorang mukmin wajib. Untuk beristianah kepada Allah azza wa jall. Meminta pertolongan dalam bentuk hidayah, dalam bentuk iman dan taufik istiqamah. Berlindung kepada Allah dari kemungkinan fitnah menimpa dirinya sehingga dia jatuh dalam kesesatan. Doa dan isti'adah ini, al-istianah. Permohonan pertolongan dan al-isti'adzah kepada Allah dari berbagai fitan merupakan perwujudan dan bukti konkret sikap tawakal kita kepada Allah. Di antara bukti tawakal kita kepada Allah adalah memperbanyak doa. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batha Ya Allah kami berlindung kepadamu Dari berbagai fitnah baik yang nampak Terlihat, terdengar dan mudah diantisipasi Ataupun fitnah yang tidak nampak Yang samar dan sulit untuk segera dikenali Oleh kebanyakan manusia Demikian seorang mukmin Menjalankan perintah Nabi untuk memperbanyak al-isti'adah Permohonan perlindungan kepada Allah, jangan bertawakal kepada dirinya. Jangan bertawakal kepada ilmunya. Jangan bertawakal kepada guru dan ustadznya atau syekhnya. Jangan bertawakal kepada hafalan Qurannya. Dan seterusnya. Bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal bersandar diri kepada Allah dalam meraih segala keinginannya dan berlindung dari segala yang dia benci maka sungguh Allah yang mencukupinya sebaliknya barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah maka Allah serahkan kepada dirinya Ikhwani fid din a'azzani Allah wa yakum Allah Azza wa jalla mengatakan Ma kanallahu liyagaral mu'minin Ala ma antum alaih Hatta yamizal khabitha minak tayyib Tidaklah Allah Akan membiarkan kalian Wahai kaum mu'minin Di atas kondisi yang kalian berada ini Tanpa terpisahkan Mana orang-orang yang baik dan mana yang jelek pasti akan datang fitnah musibah ujian yang hatta yamizal khabith minat tayyib sampai terpilahkan terpisahkan terbedakan antara al khabith orang yang jelek dalam akidahnya jelek dalam manhajnya jelek dalam akhlaknya dengan At-Tayyib orang yang baik, yang jujur benar, istiqamah di atas akidah iman, manhaj ibadah prosesi ini terus berlanjut tidak akan berhenti yang Allah sebutkan dalam ayatnya ini dan berbagai ayat lainnya yang semisalnya yang tidak cukup waktu untuk kita membahasnya satu persatu dan kita sekarang, kemarin, besok, akan terus melalui proses ini. Kalau tidak sedikit orang yang sebenarnya telah dibukakan pintu ilmu untuknya. Pintu fikih untuknya. Namun dia jatuh dalam penyimpangan kesesatan dan bedaah. Lalu bagaimana dengan seorang yang jahil? Seorang yang tidak menyibukkan diri dalam talabul ilmu. Maka dari itu, Di antara asbabun najah, Wal istiqamah, Di antara sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan dari fitan dan istiqamah di atas iman, Adalah talabul ilmi. Man yuridillahu bi khairan yufaktihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan Dan diantara kebaikan itu adalah As-salamatu minal fitan Selamat dari berbagai fitnah Maka kata Rasulullah yufaktihu fiddin Pasti Allah akan menjadikan dia faqih Berilmu tentang urusan agama ini Ikhwani fiddin A'azzani Allah wa'iyakum Al-fitan tamuju maujal bahar Fitan itu berdatangan Berderu-deru Silih berganti bagaikan badai di lautan Di antara fitan Saya katakan di antara al-fitan Bukan satu-satunya al-fitnah Bukan fitnah satu-satunya tapi di antara alfitan karena alfitan itu ada di tengah-tengah kita. Ada di depan kita, di belakang kita, kanan kita, kiri kita. Alfitan itu terus mengintai. Tinggal siapa yang Allah kehendaki untuk selamat keluar dari dunia ini dalam keadaan istiqamah di atas iman dan akidah. Barakallahu fikum Di antara fitnah yang terjadi di zaman ini adalah Fitnah Yang menimpa saudara-saudara kita Kaum muslimin dan ahli sunnah di negeri Yaman Dalam beberapa tahun terakhir ini Sebenarnya fitnah yang terjadi Sekarang ini telah didahului oleh beberapa mukaddimah Peruluh Tehhid yang pada proses Mukaddimah itu sudah berguburan berbagai pihak maka penting untuk selalu diingatkan ayatul salafiyun bahwa di antara asbabun najati di antara sebab-sebab keselamatan dari fitan adalah ar ila kibaril aimmati wal ulama. Mengembalikan urusan permasalahan yang terjadi ini jawaban dan kesimpulan hukumnya kepada kibarul ulama. Kibarul ulama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al barakatu ma'a Barokah itu Allah letakkan bersama dengan ulama kibar di antara kalian. Barokah ilmu, barokah fatwa, barokah jawaban terhadap tantangan peristiwa yang terjadi ada pada kibarul ulama Allah letakkan bersama mereka. Barang siapa yang ingin mencari barokah ilmu, barokah fatwa Barokah kesimpulan-kesimpulan hukum istimbah dan istihat, maka kembalikan kepada mereka dan sabarlah dalam menjalani fatwa mereka. Menjalani fatwa mereka bukan tanpa tantangan, bukan tanpa bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita, bukan pula tanpa subuhat-subuhat yang akan menggoyahkan manhaj kita. Baratallahu fikum Butuh kesabaran Dan harus sabar Allah Azza wa Jal Mengatakan di dalam Al-Quran Wa iza ja'ahum amrum minal amni awil khawf Aza'ubih Walau radduhu ilal rasul Wa ila ulil amri minhum La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum Walau la fadlullahi alaikum warahmatuh Latta ba'atumus syaitan Illa qalila Allah dalam ayat ini mencela orang-orang Yang suka berkomentar Naam Ketika datang sebuah peristiwa fitnah atau ujian Baik itu peristiwa atau berita yang menjanjikan keamanan kesejahteraan bagi umat islam dan negerinya terburu berkomentar menilai bersikap menyebarkannya berafiliasi kecemasan bagi umat islam akidah mereka atau mengancam negerinya juga demikian haula terburu-buru Mendahului orang-orang dan pihak-pihak yang Allah beri hak untuk berbicara Mendahului Dengan bentuk tidak mengembalikannya kepada mereka Maka Allah dalam ayat ini mencela orang-orang tersebut Barakallahu fikum Banyak alasan Banyak subuhat yang ujung-ujungnya tidak mau beramal dengan ayat ini tidak mau kembali kepada al-akabir minal ulama ada syubhad yang mengatakan kita penduduk negeri ini lebih tahu tentang negeri kita tujuannya adalah menolak fatwa ulama bahawa ahlu makkah adra bisi'a biha wa ahlul bayti adra bima fihi Bahasanya penduduk sebuah negeri itu lebih tahu tentang negerinya. Dan penghuni sebuah rumah. Pemilik sebuah rumah lebih tahu tentang kondisi dan seluk beluk rumahnya. Memang benar demikian. Namun ketika kaidah ini digunakan untuk menutupi sebuah kebatilan. Untuk mengemasi, memberi cover sebuah ambisi, sebuah kesombongan sebuah hasad sebuah kezaliman maka itulah kebiasaan al-Yahud wa'l-Nasara yang kita ditahdir oleh Nabi kita alaih salatu wassalam untuk mengikuti jejak langkah mereka ikhwanifiddin a'azzani Allah yakum. minta tolonglah kepada Allah untuk beramal dengan ayat yang sedang kita bahas. Walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan fitnah yang terjadi. Atau peristiwa dan berita yang datang tersebut. Kepada rasul dan rasul telah tiada. Kepada sunnahnya. Kepada ahli waris para rasul. Warasatul anbiya. yaitu para ulama yang Rasulullah menyatakan al ulama warasatul wal anbiya ulai warithuna dinaran wala innama warathul ilma Para pewaris-pewaris nabi yaitu ulama al kibar terkhusus dalam hal ini maka Allah Subhanahu memerintahkan dalam ayat ini untuk mengembalikan kepada Rasul dan ulil amr Ulil amr di sini terdepan dan utama dilakukan maka Allah mengatakan La'alimahul alimahul ladina istimbituna minhum pasti orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk beristihah dan beristimbal pasti kalian akan mengikuti jejak syaitan kecuali sedikit di antara kalian ini. Ikhwani fi din, rahimahnya rahimakum Allah ingat baik-baik ayat dan hadis yang baru saja kita sebutkan karena fitan tidak berhenti yang kemarin kemudian hari ini tiada fitan tidak akan berhenti hari ini yang sudah terjawab oleh kibarul ulama kemudian besok tiada yang lolos kemarin dari fitan dan selamat belum tentu selamat pada hari ini yang selamat pada hari ini dari al-fitan belum tentu dia selamat besok barat Allah fikum As-sahabi al-jadil bin Mas'ud dalam salah satu atsar dan nasihat beliau kepada umat ini beliau mengatakan la yazalun nas fi khair ma akhadul ilma an akabirihim wa idza akhaduhu an asarihim asagirihim halaku sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kemuliaan dan kebaikan kemuliaan akidahnya kemuliaan imannya Kejayaan negerinya, persatuannya, ibadahnya, selama mereka mengambil ilmu atau fatwa dan bimbingan dari kibarul ulama di tengah-tengah mereka. Ibnu Mas'ud menasihati sebagai bentuk penerapan hadis-hadis Rasul dan sekaligus pengalaman yang beliau hadapi, bahawa banyak orang binasa ketika meninggalkan. Salah satu prinsip penting Dari prinsip-prinsip Ahli Sunnah dan Salafiyah ini Barakallahu fikum Ada lagi syubahat yang sengaja digunakan Untuk mengemas kebatilan Menolak fatwa ulama Ada yang mengatakan Kalau Sheikh Masya Allah, dia seorang yang alim Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya Pembisik-pembisik Sheikh ini yang jelek yang membawa berita-berita tidak sesuai dengan realita. Subhanallah. Kibar ulama' yang kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Anda menilai dan menyikapi majlis dan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan seperti itu. Ya memang benar. Syekh bukan seorang nabi yang menerima wahyu. Tetapi ketika beberapa masyayikh dan berita-berita itu telah ditathabut atau tabayyun. Dan masyaih kita, walhamdulillah, adalah orang-orang yang sangat berhati-hati menerima berita. Mereka selalu meminta bukti-bukti. Tidak sembarangan di dalam berfatwa. Itu sebagai realisasi dari firman Allah. Innama yakshallaha min ibadihil ulamak. Hanyalah dari hamba-hamba Allah ini yang takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama Orang-orang yang berilmu Takut untuk berfatwa sembarangan Barakallahu fikum Oleh karena itu Al-Rasul mengatakan Al-Barakatuh ma'akadirikum Bahwa Baraka itu Allah letakkan bersama Ulama kibar di antara kalian Ikhwani fiddin azani Allah wa'iyakum Sungguh orang-orang yang mengatakan demikian yang menuduh masyaih atau orang-orang di sekitar masyaih adalah orang-orang yang tidak bertasebut dalam menyampaikan berita atau majlis-majlis masyaih dipenuhi dengan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah tahu atau mencium aroma indah dan nikmat majlis-majlis ulama dia mengira majlis ulama seperti majlis warung kopi dia duduk dia mengira majlis ulama orang-orang yang takut kepada Allah. Sama seperti majlis dia duduk begadang dengan temannya semalaman suntuk. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud. Ketika umat ini sudah mengambil ilmu atau fatwa dari selain al-akabir yaitu al-asagir. Al-asagir. Baik al-asaghir di sini dari kalangan ahlul batil atau orang-orang yang memang memiliki ilmu tetapi dia tidak tergolong kibar belum kokoh keilmuannya walaupun dia bisa mengajar memberikan ta'lim di berbagai bidang kalau dia tidak tergolong al aqabir ketahui bahwa barokah belum bersamanya maka kata Ibn Mas'ud Barang siapa yang apabila umat ini telah mengambil ilmu atau fatwa dari mereka ini al-asaghir, maka umat ini akan binasa. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi di negeri Yaman sebenarnya sebuah proses yang panjang. Yang sebenarnya ulama' sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Nah. Namun banyak pihak Dari pihak-pihak yang telah diposisikan sebagai masyarikh Dari pihak-pihak yang di negeri Yaman diposisikan oleh mereka sebagai ahlul ilm Naam Tidak mau mendengarkan nasihat ulama Mentakwilnya dengan berbagai takwil Menampakkan seolah-olah dia sebagai seorang yang bijak. Tidak membantah ulama, Diam dalam muhazarahnya. Tidak pernah menyinggung syekh pulan atau syekh pulan. Bahawa syekh kami seorang yang hakim. Seorang yang bijak. Tidak mudah emosi. Masya Allah. Sikap emosional yang dikemas. Dengan seolah-olah tenang dan bijak. Wahai ahli sunnah kunu kunufutana jadilah orang-orang yang cerdas di bawah bimbingan ilmu di bawah bimbingan ulama sebagaimana kita akan membacakan pada kesempatan hari ini fatwa al-akabir min al-ulama di antara fatwa tersebut adalah fatwa asy-syekh al al-allamah Salih Al-Luhaydan Salah satu ulama kibar di masa ini Mantan ketua majlis Al-Qabah Di Al-Mamlakat Al-Arabiyat al, al, al Yang umurnya sekarang Hampir menginjak 90 tahun Kemudian pula fatwa Sheikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkali Hafizullah Kemudian juga fatwa Sheikh Al-Allamah Ubaid al-Jabiri. Kemudian beberapa ulama lainnya. Menyikapi apa yang terjadi di negeri Yaman dari pemberontakan kaum syi'arafidah al-Hawasah. Atau sering kita mendengarnya dengan al-Huthi. Kaum syi'arafidah al-Kuffar. Nعم nah, yang telah melakukan pemberontakan kepada waliul amr muslimin di negeri Yaman kemudian membunuh kaum muslimin menghancurkan masjid-masjid muslimin wanita-wanita muslimah menjatuhkan harga diri kaum mukminin Kaum Syia Rafiwah yang Syekhul Islam ibn Taimiyah dan yang lainnya menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam 72 golongan. Karena 72 golongan yang disebutkan dalam hadis tentang Iffiraqul Ummah adalah Al-Firaqul Islamiyah. Kelompok-kelompok yang masih dalam koridor keislaman. Bukan syiah rafibah. Karena mereka adalah kufar. Nah. Bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Jawabannya kembalilah kepada ulama. Mintalah bimbingan mereka. Dengan izin Allah selamat. Di antara fatwa yang bisa kita baca pada hari ini yang pertama adalah fatwa Sheikh Al Alama Rabi bin Hadi al Madhali, hafizohullah Taala, yang beliau keluarkan untuk yang kesekian kalinya dan yang terakhir ini adalah pada tanggal lima Jumadil Akhirah atau empat hari yang lalu tepatnya 1436 Hijriah. Beliau mengatakan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فإني وجه هذه النصيحة للشعب اليمني أن يقاتل هؤلاء الروافض ععداء الله وععداء رسوله وععداء الصحابة الذين يضعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرفون القرآن الكريم Widanun fi zewajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya aku mengarahkan nasihatku ini untuk rakyat Yaman. Sekali lagi untuk rakyat Yaman agar mereka berperang berjihad melawan kaum Syiah Rafibah musuh musuh Allah Azza Wajalla dan para musuh Nabinya dan mereka adalah musuh-musuh para sahabat Rasul sementara Muhammad al-Imam menandatangani pernyataan bersama kaum Syiah Rafidhah. Pernyataan atau dokumen perjanjian persaudaraan dan hidup ber berdampingan dengan kaum Syiah Rafidhah mengatakan bahawa Rab kita satu, Nabi kita satu, musuh kita satu, Al-Quran kita satu. Sementara ulama kibar dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah menyatakan bahwa berbeda Tuhan kita dengan Tuhan kaum syiar Rafidah. Berbeda Rab kita dengan Rab kaum Huthi. Berbeda pula Al-Quran kita dengan Al-Quran mereka. Musuh kita pun tidak sama dengan musuh mereka. Musuh mereka adalah para sahabah. Sementara sahabah adalah orang yang paling kita cintai dari umat ini. Fikum. Musuh mereka adalah para istri-istri Nabi SAW. Sementara kita meyakini para istri Nabi adalah ummahatul mu'minin. Ahlul jannah yang Allah ribai mereka semuanya dan Allah pilih mereka sebagai istri nabinya. Barakallahu fikum. Al-Qur'an kita pun berbeda dengan Al-Qur'an mereka oleh karena itu Syekh di sini menegaskan agar kaum muslimin di negeri Yaman memerangi kaum Syiah Rafidhah, berjihad melawan mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh para rasulnya, musuh para sahabat. Mereka mencelah para sahabat Nabi dan mentahrif Al-Qur'an menyelawengkan Al-Qur'an dan mereka mencela para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna irza ar-rasul was-sahabati wa azwajihi la'aghla wa aghla wa aghla min a'rabikum wa anfusikum wa amwalikum mi'at al-marat demi Allah sesungguhnya harga diri Rasul Kehormatan para sahabat dan kehormatan para istri-istrinya. Sungguh lebih mahal, lebih mahal dan lebih mahal. Dari harga diri kalian semuanya. Dari jiwa-jiwa kalian semuanya. Dari harta-harta kalian semuanya. Beratus-ratus kali lipat. Ini keimanan kita. Harga diri dan kehormatan Rasul. Harga diri dan kehormatan Sahabatnya, Harga diri dan kehormatan para istrinya. Adalah jauh lebih mahal dan lebih bernilai. Lebih mahal dan lebih bernilai. Beratus-ratus kali dibandingkan kehormatan diri kita. Dan kehormatan harta kita. Jiwa-jiwa kita. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan. Faqatiluhum jihadan fi sabi lillah. Wa'ilaan di Tabaraka Wa ta'ala. وَأَخْلِصُوا فِي ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْسُرُكُمْ إِنْ أَخْلَصْتُمْ وَقَاتَلْتُمْ لِعِلَى كَلِمَتِهِ Maka, perangilah mereka kaum syia rafidah sebagai sebuah jihad di jalan agama Allah dengan tujuan untuk meninggikan kalimatul tauhid, kalimatul Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى dan hendaknya kalian mengikhlaskan niat karena Allah dalam jihad tersebut. Sungguh pasti Allah akan menolong kalian jika kalian mengikhlaskan niat karenanya dan berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah yaitu kalimatut tauhid. Allah berkata, "In tansurullaha yanshurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian jika kalian menolong agama Allah. Artinya, motivator yang mendorong kalian untuk berjihad, berperang menghadapi kaum syi'arafi adalah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dan menghancurkan kesyirikan, bukan untuk yang lainnya bukan untuk kepentingan kabilah bukan untuk kepentingan politik dan yang lainnya karena Allah azza wajal ikhlaskan niat pasti Allah akan menolong kalian terhadap musuh-musuh kalian dan mengokohkan kalian unsurullah wallahi inna hadzal jihad la jihadun 'an dinillahi tabaarak wa ta'ala fa akhlisu lillah azza wajal wahrisu kullal hirs على دهب هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وصحابته الكرام أخلصوا تبارك لله تبارك وتعالى والله ينصركم كتا الشيخ حفظ الله تعالى نعم كتب ليو طلن لحجام الله دمي الله Sesungguhnya jihad yang terjadi sekarang, yakni di Yemen ini, adalah jihad atas nama agama Allah. Ya subhanallah, ha'ula' al-mukhazilun, para penggembos-penggembos jihad yang melemahkan barisan mujahidin, antara lain Muhammad al-Imam, Abdurrahman al-Adani, dan aznabuhumah, para pengekor keduanya naam mereka ini adalah para penggembos-pengembos jihad visabilillah ulama mengatakan Al-Kibar mengatakan itu adalah jihad visabilillah atas nama agama Allah untuk membela Tauhid menghancurkan syirik kaum kuffar rafidah sementara Abdurrahman Al-Adani mengatakan ini peperangan untuk kepentingan kursi atau politik Siapa yang akan kalian ikuti ya alal sunnah? Kalian akan mengikuti kibarul ulama atau mengikuti mengikuti al-asagir? Kalau yang pertama yang kalian pilih, na'am najautum, maka kalian selamat dari fitnah. Jika yang kedua yang kalian pilih, halattum binasalah kalian, barakallahu fikum. Anak-anak kemarin ikut berbicara Mengabaikan kibar ulama' yang sudah tua umurnya di bidang ilmu, tua umurnya di bidang fatwa, tua umurnya di bidang, barakallah fikum, pendidikan umat dan tua umur mereka dalam menjawab berbagai problem umat dari tahun ke tahun, dari fitnah ke fitnah yang berikutnya. Siapa anda bertawaduklah kepada Allah Azzawajal? Sesungguhnya sikap tawadu itu akan mengangkat derajat kalian. Ikhwan Fiddin. A'azani Allah wa'iyakum. Kemudian Syekh mengulangi. Ayat ketujuh dalam surat Muhammad. Intansurullah yansurkum. Wayuthabbit aqdamakum. Ayqinu bi'annannasra ma'akum. In akhlaslum lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa qataltum li'la kalimatillah. Tabaraka Wa ta'ala. Ayatinu bin Nasri Wa'adullah Innallaha la yukliful mi'ad Yakinlah kalian bahwasanya pertolongan Allah akan bersama kalian Jika kalian ikhlas karena Allah Dan kalian berperang demi meninggikan kalimatut Tauhid. Yakinlah bahwasanya pertolongan Allah Itu adalah janji Allah Dan sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya Wahai kamu, ثم wahai kamu, antukatilu لأغراض أخرى. Waspada dan hati-hati kalian. Yani kalian berperang untuk tujuan yang lainnya. Innama jridudah di kalian dari kalimat Allah Ta'ala ونصر لدين الله عز وجل ولي رسله ولي صحابته الكرام. Barak Allah fi kum. Allah yancur Allahu yang surkum kemudian Syekh kembali mengingatkan hendaknya kalian benar-benar memurnikan niat berperang tadi untuk meninggikan kalimatut tauhid dan dalam rangka menolong agama Allah menghadapi kekufuran kaum Syekh Arafidah dan dalam rangka untuk menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia maka barakallah fikum kata Syekh semoga Allah memberkahi kalian Allah akan menolong kalian dan Allah akan menolong kalian. Demikian seorang ayah, seorang mujahid yang tidak hanya sekedar peduli dan memiliki solidaritas yang tinggi, tetapi seorang yang berilmu dan mendirikan fatwanya di atas takwa. Ikhwani fiddin, a'zza ya Allah iyakum. Kemudian berikutnya fatwa Syekhina Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafidhahullah Ta'ala Yang kedua fatwa ini Keluar sebelum Proses penyerangan negara Saudi Arabia kepada kaum Syiah Rafidah atau markas-markas Mereka di negeri Yaman. Dan sebelumnya Saya mengingatkan Kepada seluruh kita saya dan Antum Sebagaimana Syekhuna Arabi mengulang-ulang nasihatnya untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas memurnikan niat karena Allah Azza Wajal, memurnikan niat dalam rangka meninggikan kalimatut tauhid dan menghancurkan kesyirikan maka saya mengingatkan diri saya dan antum semuanya wahai ahli sunnah barakallafikum agar benar-benar bertawakal kepada Allah saya mendengar hari-hari ini nukilan-nukilan bahawa Alhamdulillah di satu sisi memang kita bergembira dan senang boleh bagi kaum muslimin untuk senang dan bergembira ketika melihat umat bersatu dan bangkit melawan kekufuran dan ahlul kufur melihat kekuatan kaum muslimin boleh bergembira boleh senang namun jangan sampai kegembiraan kita menjadikan kita lupa untuk bertawakal kepada Allah Jangan sampai kegembiraan kita menjadikan kita tertimpa oleh penyakit ujub. Nah, ingatlah peristiwa Hunein. Bagaimana dalam peristiwa Hunein yang itu adalah pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka hadir para sahabat-sahabat mulia orang-orang terbaik dari umat Islam ini secara mutlak tidak bisa dibandingkan dengan tentara manapun setelah ini sampai hari kiamat. Bersih hati mereka, ibadah mereka, akidah mereka hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bersama itu hanya dengan satu kesalahan. Pasukan perang Hunain yang secara kuantitas dan kualitas alat tempurnya dan pasukan tempurnya melebihi pertempuran-pertempuran sebelumnya melebihi kuantitas dan kualitas dalam perang Uhud dan yang lainnya. Secara jumlah pun telah melebihi jumlah kaum kufar. Namun Allah Azza wa Jalla tidak suka dan tidak rela kecuali keikhlasan. Tidak suka dan tidak rela kecuali keyakinan dan keimanan bahwa tidak ada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah bukan bihaulin minna wala bukan karena kekuatan dan daya upaya kita wa yauma hunain iz a'jabatkum katsratukum wa lam tughni'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardhu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin ingatlah kalian wahai Islam peristiwa perang hunain Ketika itu kalian sempat berbangga dengan jumlah kuantitas kalian yang besar. Namun ternyata jumlah besar itu tidak mampu menolong kalian sedikitpun. Sehingga kalian merasa sempit. Bumi yang luas ini, kalian rasakan sempit dan kemudian kalian lari mundur. Ya Subhanallah. Ia mencurikum Allah, fala galib laku. Waiyahzulkum, fmanzal ladi mencurikum min bade. Jika Allah akan menolong kalian, siapa yang mampu mengalahkan kalian? Kekuatan mana yang mampu mengalahkan kalian? Jika Allah sudah berkehendak untuk menolong kalian, namun jika Allah membiarkan kalian tidak menolong kalian. Yani memberikan kepada kalian al-khudlan Lalu siapa lagi yang bisa menolong kalian Sekutu-sekutu kalian Dukungan-dukungan manusia Barakallahu fikum Jumlah tentara kalian Kemutakhiran senjata kalian Abadan Akhir-akhir ini saya mendengar Sesuatu yang membuat saya khawatir bahwa pemerintah Saudi mengirim seratus sekian pesawat tempur dengan jenis pesawat tempur yang ini dan itu kemudian 150 ribu tentara Saudi Arabia dikirim ke perbatasan kemudian didukung oleh Kuwait oleh Qatar, oleh Bahrain, oleh Mesir oleh ini dan itu waspadalah Jangan sampai ditimpa kita ini oleh penyakit Al-Hujub. Syekhuna Rabi. Berulang kali mengingatkan ikhlaskan niat kepada Allah. Ikhlaskan niat, murnikan dan bersihkan niat tersebut. Wallahi laulallah. Wanusratihi lana. Lahalakna. Kalau bukan karena Allah dan pertolongannya untuk kita. Miscaya kita akan binasa. Nah, bersyukurlah kepada Allah dan berdoa untuk saudara-saudara kita al-mujahidin. Berdoa agar Allah memberikan istiqamah kepada mereka, memberikan kekuatan hati kepada mereka dan menghancurkan musuh-musuhnya. Berdoalah ya ikhwan. Wallahi mereka tidak tidur malam. Kita nyenyak di malam hari. Mereka berjaga dalam ribat kita enak di sini makan, minum, dan tidur. Bergurau. Mana sumbangsih kita? Hanya senang mendengarkan berita dan muhabara? Mana sumbangsih kita dan doa kita? Untuk saudara-saudara kita ahlu tauhid. Saudara-saudara kita ahlu sunnah membela tauhid dan sunnah. Menghadapi ahlu syirki wal bid'ah? Doakan ya talabat al-il Sungguh-sungguh kalian berdoa Dalam solat kalian Dalam tahajud kalian Ulang-ulang terus doa itu kepada Allah Dengan ilhah Dengan mengulang-ulang doa itu Dengan sungguh-sungguh Kepada Allah Azza wa Jal Wallahi kita enak duduk di sini Di masjid ini Di ma'ahat ini Di rumah kita Saudara-saudara kita Meninggalkan anak istri Rancam jiwanya Mata-mata mereka Terbelalak di malam hari Melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan Kota-kota mereka Nah Maka sekali lagi Kepada Ikhwani sini Dua hal yang anda ingin ingatkan Pertama Bersandar diri kepada Allah Jangan sampai ditimpa oleh Penyakit Al-Ujub yang kedua, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas penuh kepedulian untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kita memang tidak mampu untuk berangkat ke sana. Bukan ketidakmampuan fisik dan finansial. Tetapi karena hukum syari tidak mengizinkan kita untuk ke sana. Sekali lagi, hukum syari tidak mengizinkan kita untuk ke sana. Sebagaimana Syekh dalam fatwanya menyatakan, bahawa nasihat ini untuk asya'abil yamani Untuk rakyat yaman Bukan untuk yang lainnya Nah Kita tidak diizinkan untuk berangkat ke sana Yang pertama Karena memang berjihad itu Harus dengan izin waliul amr Pemerintah kita Kalau diizinkan oleh pemerintah Maka silakan. Kalau pemerintah kita tidak mengizinkan Dan ini yang kemungkinan yang kedua Yang lebih besar Maka kita bersabar Mendoakan diri kepada Mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sabarnya kita mentaati waliul amr Menjalani hukum syariat ini Bisa antum jadikan sebagai Bahan untuk bertawassul kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya aku ingin untuk berangkat berjihad bersama saudara-saudaraku membela tauhidmu membela nabimu membela para sahabat nabimu menghadapi kaum kuffar rafidha al-hudhu kaum kuffar ya Allah yang telah menghinakan al-quranmu kaum kuffar rafidha yang telah menghinakan nabimu kaum kuffar rafidha yang telah menghinakan istri-istri para nabimu ya Allah Maka jika kau tahu ya Allah bahwa kami tidak berangkat jihad karena mentaati waliul amr Sebagai salah satu syariatmu ya Allah Kau tahu aku adalah ikhlas dalam hal ini Maka Dengan itu tolonglah saudara-saudara kami Di negeri Yaman Dan di negeri-negeri lainnya Yang menghadapi kaum kuffar Yahudi wal nasara wal majuz wal rafidah Tolonglah mereka ya Allah Karena diantara akidah dan manhaj ahli sunnah adalah <coughs> Bolehnya bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan Maka saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin di negeri ini <coughs> Untuk tidak berangkat ke Yaman Dengan keyakinan adalah taat kepada Waliyul Amr Kemudian yang kedua waliul Amr Yaman sendiri Tidak mengizinkan orang luar datang ke sana Waliul Amr negeri Yaman sendiri pun tidak mengizinkan orang luar selain Yaman datang ke negeri sana. Selain dari utusan-utusan negara seperti tentara dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu... As-Syeikh Hani bin Braik, Hafizullah semoga Allah menjaga beliau... Ketika ditanya oleh beberapa Salafin dari beberapa negara... Ya, Sheikh kami sebenarnya ingin ikut berjihad bersama Antum di sana... Maka Syekhani menyatakan La, la, la Jangan, jangan, jangan Kalian jangan berangkat ke sini Kalian harus taat kepada Waliul Amr kalian Waliul Amr atau pemerintah kalian tidak mengizinkan Maka berdiam dirilah kalian di negeri kalian Dan juga Presiden kami atau Waliul Amr kami pun demikian Nah Ikhwanifiddin Azani Allah yakum. Kemudian kita akan membaca Fatwa Syekhuna ووالدنا عبيد الجابري حفظه الله تعالى قال الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقبل الحديث عن بقية آية المائدة أحب إكمالا لما استمعناه من الخطبة Al-Muaffaqa Al-Mubaraka InsyaAllah Ta'ala min akhina wa tilmidina wa sahibina al-Syeikh Wahid bin Hadi bin Ahmad Talibi Al-Madhali sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang ayat Al-Ma'idah karena itu adalah dars Syekh 6 nah, setelah solat Jumat ini adalah ceramah Syekh, dars pelajaran Syekh Ubaid jabiri seusai solat Jumat di Masjid Ar Ridwan atau Masjid Ar Ridwan di Eh, uh, naam di Kota Madinah. <tis> naam, barakallahu fikum. Eh, uh, Al-Sheikhuna Ubaid Hadzilahullah taala dalam fatwa ini, sekali lagi ini hari Jumaat kemarin. Sehari setelah penyerangan terhadap kaum Syiah Rafidhah. Namun Syekh juga menyampaikan fatwa sebelum penyerangan. Nah, beberapa saat sebelum penyerangan negara Saudi Arabia terhadap Syiah Rafidhah di Son'a dan sekitarnya. Nah, yang akan saya bacakan ini adalah fatwa beliau pada hari Jumat kemarin. Selepas beliau hadir salat Jumat dan yang khatib pada waktu itu adalah Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali. Hafizullah Ta'ala Syekh mengatakan Bahawa saya ingin Melengkapi apa yang telah Saya dengar dari khutbah Yang telah diberi taufik dan penuh barokah ini insya Allah kata Syekh Dari uh, saudara kita Dan murid kita, tawan kita Syeikh Abdul Wahid bin Hadi bin Ahmad Talib al Madkhali Fa'adhkuru amrain Maka aku akan menyebutkan dua perkara penting Al-amrul awal, yang pertama La yadhunnal yang pertama Tidaklah seorang menyangka ya atau tidak boleh seorang mengira atau menyangka bahawa Tindakan militer yang dilakukan oleh negara Tauhid dan Sunnah Yaitu negara Saudi Arabia Yang semoga Allah menjaganya dan menjaga negeri-negeri Islam lainnya Dari segala perkara yang jelek bahwasanya serangan ini adalah sebuah serangan yang terlepas dari unsur agama Nah Jangan ada yang mengira ini, kata istinsar. Bahkan serangan negara Saudi ini sebagai bentuk jawaban pengkabulan pemerintah Saudi terhadap panggilan pemerintah Yaman yang memanggil, meminta pertolongan kepada negara tetangganya, yaitu Saudi Arabia. Istinsar. Upaya meminta pertolongan dan bantuan Nah Jadi Apa yang dilakukan oleh negara Saudi Ini setelah sekian lama Dipelajari Presiden Yaman yang berusaha mempertahankan Negaranya dari serangan kaum Syiah Rafidah pemberontak ini Merasa tidak mampu lagi Menghadapi mereka Sementara di sisi lain Muhammad Ali Imam dan para pengekornya Menggembosi jihad di saat pemerintah Yaman membutuhkannya. Benar-benar ini sebuah penyimpangan ya ikhwan. Nah, sampai akhirnya pemerintah Yaman sudah merasa tidak mampu lagi. Karena pemberontak Syiah Rafidho al ini dibantu oleh beberapa negara Syiah. Terkhusus dalam hal ini, Iran. Maka Presiden Yaman, Abdurrabih bin Mansur bin Hadi meminta tolong kepada Raja Saudi Naam dan akhirnya setelah melalui musyawarah yang panjang dan juga bimbingan para ulama musyawarah yang dibimbing dengan cahaya ilmu ulama dan juga para petinggi militer Saudi Arabia Naam keluarlah kebijakan Raja uh, Salman nam semoga Allah memberkahinya dan uh, keturunannya memutuskan uh, untuk memenuhi permohonan uh, saudaranya dari negeri Yaman maka kata Sheikh fa madama anna imamal muslimina fil Yaman al jarah allati ghalibiyatun ghalibiatu ahliha walillahilhamd ala sunnati wa tauhidin Kadistancara mubashara biquadim alharmain al-Malik Salman wafakkah Allah wadul al-Khaliji, فلا بد من إجابة استنصاره. Maka selama presiden atau pimpinan kaum Muslimin imamul Muslimin di negeri Yaman, yang mana negeri ini adalah negeri tetangga yang mayoritas penduduknya berada di atas Sunnah dan Tauhid. Telah meminta pertolongan secara langsung. Kepada pelayan dua masjidil haram. Yaitu Al-Malik Salman. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Dan juga kepada negara-negara teluk. Maka suatu kewajiban. Wajib untuk memenuhi permohonan permintaan pertolongan mereka. Wala syak anahu a'ni ar-ra'isul yamani. Abdul Rabbih bin Mansur bin Hadi, yahdah tentang ahli belad, dan apa yang mengalami musibah. Musibah yang menolak, kafir, batini, melangun, atau pihak yang tidak setia. Saksi Iran, maka wajib menang. Kata beliau, "Hafidz Taala." Tidak diragukan lagi, bahwasanya Presiden Yaman, Abdul Rabbih bin Mansur bin Hadi, yang telah menjelaskan merinci tentang kondisi penduduknya negeri yaman dan apa yang menimpa mereka dari musibah yang datang dari kaum rofitoh yang kafir Al-Batiniah yang terlaknat dari kelompok al-huthiyah yang mereka itu adalah duta negeri Iran maka wajib untuk menolong mereka nah yang berbicara ini ahlul yaman presiden yaman dan teman-teman Salafiyin di Yaman, masyik kita, syikh Hani dan yang bersamanya mereka adalah ahlul yaman masih saja ada yang mengatakan bahawa Muhammad al-Imam al-Adani al-Wusabi al-Bura'i ha, sebagai ahlul yaman lebih tahu tentang kondisi yaman, presiden yaman tidak tahu menteri pertahanannya tidak tahu kondisi yaman, yang tahu cuma kalian Masyaikh dan ikhwan salafin tidak tahu negeri Yaman. Sementara kalian saja yang Yamaniin. Kalian saja yang orang Yaman. Ittaqullah ya ayu nas Ittaqullah. Maka Sheikh Huna Ubaid menjelaskan. Bahawa Ar-Ra'is. Menjelaskan tentang kondisi Yaman yang sangat genting ini. Nah. Maka. Wajib kata Sheikh Ubaid. Untuk memenuhi menyambut dan menjawab permohonan pertolongan saudara kita tetangga kita ini. Wa yaman fa mukallafin qadirin al-jihadi bi nafsihi wa malihi aw bi malihi aw al-mal'una fardun 'ainin 'ala kulli waahidin min haula maka kata saya, sementara untuk penduduk Yaman. Bagi seluruh penduduk Yaman. Yang sudah mukallaf. Sudah balil. Qadirin dan memiliki kemampuan. Untuk berjihad. Baik dengan jiwanya dan hartanya. Serta eh, naam. Atau berjihad dengan hartanya saja. Atau dengan jiwanya tanpa hartanya. Maka seruan untuk berjihad menghadapi atau melawan kelompok yang terlaknat ini hukumnya adalah fardu terhadap setiap pribadi muslim baligh kadir dari penduduk Yaman nah karena waliya amrihim imamahum da'ahum istanfarahum al-istinfar al-'am fa laysa Fardu kifaya. Aulaysahunaka ahadun alaihi aljihad fi hadihin lahwa min ahlil yaman fardu kifaya. Waman kala innahu fardu kifaya fahuwa jahilun jahilun adalu min himari ahlihi. Kata beliau hafizahullah ta'ala kenapa dikatakan fardu a'in terhadap muslimin yaman? Karena yang pertama pemerintah yaman jahil lebih bodoh dari himar keluarganya. Naam. Barakallahu fikum. Perhatikan fatwa Syekhna Ubaid Hadidzallahu Ta'ala. Ini penting diingatkan oleh Syekh. Kenapa? Jangan sampai terjadi seperti kaum sufi. Ya. Di masa Al-Ghazali dan yang lainnya ketika muslimin sedang berjihad menghadapi kafir. Naam. Kaum sufi sibuk duduk di masjid, berpikir, dan seterusnya. Nah, karena mengingkari jihad. Tidak berpandangan adanya jihad. Di masa ini sama juga. Kaum sufi termasuk dalam hal ini pula Muhammad dan Imam. Yang di antara akidah dan manhajnya adalah seluruh jihad yang ada di zaman ini sebenarnya adalah sebagai bentuk makar musuh-musuh Allah musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan membenturkan sesama muslimin dan diantara akidah Muhammadul Imam adalah bahwa kami tidak akan melakukan jihad memerangi muslimin sampai ada atau diutus seorang nabi dan mengatakan perangilah kaum muslimin faham? antum faham maksud kalimat ini Kenapa? Karena Muhammad Al-Imam meyakini mereka itu, kaum Houthi adalah muslimin. Sehingga tidak akan mau memerangi muslimin sampai ada seorang nabi diutus. Mungkinkah seorang nabi diutus? Nanti kita akan mendengarkan jawaban Syekh Al-Alamah Al-Luhaydan Hafizahullah Ta'ala. Maka Syekh menegaskan bahwa jihad ini adalah fardu ain terhadap penduduk Yaman yang baleh, yang kadir memiliki kemampuan baik dengan jiwanya atau dengan berjihad dengan hartanya atau dengan dua-duanya. Kala Sheikh Habibullahu Taala al-amru tani, yang kedua, perkara penting yang kedua, al-muhaqqiqun min ulamais Sunnah, ala anna al-rafiz wa jahmiyah ghariju al firq al-islamiyya li'annahum kuffar na'am penegasan para ulama al-muhaktikun para ahli tahqiq dari ulama ahli sunnah bahwasanya kaum syiah rafidah dan juga kaum al-jahmiyah mereka tidak termasuk dalam kelompok-kelompok islam karena mereka berdua ini adalah kuffar Na' faftiraq al-umam alladhi ashar ilai akhuna wa sahibuna wa tilmiduna khatibuna hadha al-yawm al-maqsud bi al-firq al-islamiyyah al-fusaq ahl al-ma'asi ahl apa yang disebutkan oleh murid kita dan teman kita khatib kita pada khutbah Jumat hari ini tentang hadis sataftariqu habil umma ala 73 firqah yang beliau maksud adalah tentang firqah-firqah yang masih dalam bingkai keislaman, yang mereka tergolong fusaq, mereka tergolong ahlul ma'asi, ahlul kabair dan ammal kuffar falaysu minal firqah al-islamiyah hum khariju al-thalaf was sab'in firqah sementara firqah yang kuffar seperti siapa? ar-rafidwa al dan al-jahmiyah nam tidak termasuk dalam firqah firqah Islam nah mereka tidak termasuk atau mereka berada di luar 73 golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut wa thamma amrun tsalits maka di sana ada perkara yang ketiga wa huwa manaqalahu syaikhul Islam ibnu taimiyah taala min al ijma' ala qitalir rafidhah wal khawarij idza faraqul jamaah perkara yang ketiga adalah ijma yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ijma yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah taala atas hukum wajib untuk memerangi kaum Syi'a Rafidhah dan al-Khawarij jika mereka menentang pemerintah perhatikan jika mereka menentang pemerintah memberontak kepada pemerintah Sekali lagi saya ulangi memberontak kepada pemerintah kaum Syi'arafil dan Khawarij wajib untuk diperangi ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ijma'. Nah, bahkan itu adalah nas hadith. bahkan ayat Al-Qur'an fikum. Kemudian, ikhwani fid-din azza niyallahu iyakum wa qala walhuziyyah al-batiniyah al-jarudiyah Safirah Iran di hadapan asal, hukum mufarquun al jam'a, beli set mufarqa tanf amrin, yajib al istimaw عليه, fakat, beli mufarqa mufarqa tanf al din, fahyia la tadiin din al islam. Kita beliau, hafizah Allah Taala, sementara kelompok al husi Al-Bafiniyah al, al Jarudia, Yang mereka adalah duta negara Iran Di zaman ini Mereka bukan hanya Menentang dan memberontak Pemerintah dalam perkara Yang semestinya bersatu ya. Seperti memberontak Dalam urusan ekonomi Memberontak dalam urusan politik Memberontak karena kepentingannya Tidak dipenuhi oleh pemerintah Merasa dibolimin Ini saja kalau yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah dan Khawarij karena ini wajib untuk diperangin. Nah, apalagi kata Syekh, mereka itu sengaja memberontak kepada pemerintah muslimin dalam perkara agama karena mereka menentang akidah dan mereka tidak beragama dengan agama Islam. Hadzih Syiah Rafidhul Hudzi tidak beragama dengan agama Islam. Jadi mereka pemberontak dari dua sisi pemberontak terhadap pemerintah dari sisi politiknya dan juga dari sisi agama dan ini justru yang kedua yang lebih dominan. Nah, ikhwani fid-din 'azza ya Allah wa iyyakum. Wa min huna nunabbi ila anna qawla ba'dil muntasibina ila al-'ilmi fil Yaman wa kunna nadunnuhu min asyyaikhis sunnah. وصار والعياد بالله من الخياش ليس من الأشياء يستنكر تفجير المساجد مساجد الرافضة ويصيح ويصرخ ويصرخ بهذا ويرفع بهذا أقيرته سبحان الله أينك حين فجرت مساجد أهل السنة في صنعاء نعم كات الشيخ dan dari sini pula saya mengingatkan terhadap ucapan sebagian pihak yang telah dinisbatkan kepada ilmu, iaitu yani dianggap sebagai dai atau dianggap sebagai ahlul ilm. Yang dahulu kami mengira kata Syekh mereka adalah mashayikh sunnah. Dulu kami mengira bahawa mereka adalah mashayikh sunnah. Yang sekarang ini mereka ternyata pada hakikatnya bukan mashayikh sunnah. Ya ini dari mereka orang-orang yang mengingkari peledakan masjid Syiah Rafiwah Dia menjerit dengan suara yang tinggi Nah Mengingkari peledakan tersebut Sementara ketika masjid-masjid ahli sunnah dibom Dihancurkan Tidak didengar dari mereka-mereka ini pengingkaran Antum mendengar kemarin Bahwa peledakan terhadap Masjid kaum Syiah Rafidah di Yemen Muhammad Imam khutbah nah, Menyatakan ini Masjidnya Muslimin Yang terbunuh adalah Muslimin Dan seterusnya Khutbah, marah dia Sebagai perwujudan Al-Wafiqah Hidup bersama dan berdampingan Dengan Syiah Rafidah Ya. Bahawa Kita harus saling bersaudara Dan segala potensi Yang dapat menimbulkan permusuhan Dan kebencian harus dihentikan Itu salah satu poin Dari dokumen perjanjian tersebut Muhammad Al-Imam berusaha Mencari muka di hadapan Kaum Syihara ha? Barakallahu Fikum Dengan khutbah Eid dulu Dan sekarang khutbah lagi Nah Barakallahu fikum, entah itu khutbah Jum'ah Atau bagaimana uh, Mengingkari uh, Perbuatan tersebut fiddin azaniyallah Wa iyakum, syekh bertanya Mana pengingkaranmu Terhadap kekejaman Kaum syiah, Rafidho yang meledakkan Masjid-masjid ahli sunnah Masjid muslimin di kota Sanaa nah, Mana pengingkaranmu Kok baru sekarang kamu Justru sebaliknya kamu Merasa sedih ketika kaum Syiah yang terbunuh. Ya Subhanallah ya ikhwan. Nah, Abdullah lah. Muskilahnya Abdullah lah ini ketika munculnya bukan dari orang yang enggak tahu tentang Syiah. Antum sudah tahu kan? Bahkan murid-muridnya yang sebagiannya dulu belajar bersama kita di sini membanggakan Syekh kita Muhammad al Imam punya karya-karya Syekh kita bahkan membantah kaum Syiah Rafiboh. Buktinya karya yang berjudul ini, yang berjudul itu. Ya akhi itu semua mengkosong ya. Yang dituntut oleh Allah adalah al istiqamah dan kejujuran ya. Akhir. Tidakkah anda tahu nasihat Sahabi, -sahabi al Sahabil Jalil Hudayfah ibnu Yaman, Inna al zallal hak al zallal an ta'rif -ta ma kunta tunkir, wa tunkir ma kunta ta'rif. Ta Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan yang nyata adalah ketika engkau menganggap perka ma'ruf perkara yang sebelumnya kau anggap sebagai mungkar engkau menganggap perkara yang sebelumnya kamu yakini sebagai kemungkaran, sekarang kamu anggap ma'ruf, yang dulunya kamu yakin dan beriman itu adalah batil sekarang kau anggap itu sebagai hak dan sebaliknya al-hak yang dahulu sudah kamu yakini, sekarang kamu ingkari dan kamu posisikan sebagai batil nah, barakallah fikum اخواني في الدين عزاني الله وإياكم كمريان نعم الشيخ ملعان كان أظن أن هذا يا مسكين امتدادا لقولك الذي سمعناه قبل نحو شهرين من العيب على أهل جهاد الحوث وأنهم يقتلون المسلمين فمفهوم كلمتك بل إشارة التي Tugnian ibarat yang tadbir pada anna ya, takut aneh muslimon ya miskin kata syeikh habibullah allah taala dan ana menyangka ya miskin iaitu muhammad liman bahawa ucapan ini adalah sebagai kelanjutan dari ucapanmu sebelumnya yang telah kami dengar kurang lebih dua bulan yang lalu ketika engkau mencelah para mujahidin yang memerangi kaum syiah rafid wal huthi bahawa mereka mujahidin itu membunuhi kaum muslimin Allahu Akbar mujahidin ahli sunnah yang mereka bangkit karena didolimin Ali sudah bangkit ketika kaum pemberontak Sya'arofibah mem memerangi pemerintah, membunuh Muslimin, mengebom mereka, kampung-kampung mereka, istri-istri dan anak-anak mereka. Muhammad lima memposisikan bawa ini telah membunuh Muslimin karena membunuh Sya'arofibah mem memerang. Ya Subhanallah. Nah, ikhwani fi din. Ya kum, maka kata syekh ini ucapanmu dalam khutbamu ini Cukup sebagai bukti yang menunjukkan bahwa kamu meyakini kaum Syiah Huthi Adalah muslimun ya. Masjid di Son'a Masjid Syiah Rafibah ya. Terbunuh dari mereka banyak Dikatakan itu masjidnya muslimin Yang terbunuh muslimin Muslimin-muslimin yang menyatakan Bahawa ah, Barakallahu fikum Para Sahabat Nabi adalah kafir. Itu Muslimin yang menyatakan sejida Aisyah, istri Nabi yang suci, adalah pezina. Mereka Muslimin ya akhi. Mereka mereka yang tidak rela ha, terhadap Al-Quran kita. Mereka mereka yang tidak rela terhadap Nabi kita. Muslimin. Ikhwani fi din, aszzaanillahu yaqum, nam. Demikian uh, fatwa Syekhina Ubaid hafizallahu taala. Nah. Kemudian saya akan membacakan jawaban-jawaban Al-Syekh Shalih Al-Luhaidan hafizallahu taala terhadap beberapa pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Madinah dari negeri Yaman. Nah. Dan sebelumnya anak mengingatkan bahawa hari-hari ini pemerintah Indonesia disibukkan dengan adanya para pembuat paspor gelap yang menggunakannya untuk berangkat ke Syria atau Irak bergabung dengan ISIS. Sebagian mereka membuat paspor dengan alasan untuk berangkat umroh Namun pada kenyataannya diantara mereka yang sudah tertangkap Mereka tidak berangkat umroh Tetapi mereka Fikum, eh, bergabung dengan kaum pemberontak eh, Khawarij Isis nah, Maka dari itu eh, Antum Ahli Sunnah jika ada yang mengetahui seseorang berbuat demikian sungguh wajib wajib wajib untuk melapor kepada waliul amr kalau diam dan tidak melapor sungguh dia telah berkhianat kepada pemerintah dan berta'un dengan kaum pemberontak khawaruj dan sekaligus semoga Keterangan ahli sunnah ini yang saya bacakan dari fatwa ulama di Saudi khususnya. Nah, baik melalui kajian di siang hari ini atau mungkin para ustaz ahli sunnah yang lainnya menyampaikan di majlis-majlis lainnya. Semoga dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Ketahuilah bahawa ahli sunnah Salafi adalah orang yang paling terdepan menghadapi kaum pemberontak Khawarij, ISIS Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah maupun Syiah Rafidhah ataupun kaum separatis yang lainnya. Alhamdulillah. Semoga Allah membantu pemerintah kita untuk mengenali siapa kawannya dan siapa lawannya dan tidak salah sangka. Nah, kita melakukan ini bukan mencari muka di hadapan pemerintah, tetapi kita melakukannya karena Allah. Kita melakukannya karena kita yakin kaum Khawarij adalah kaum yang jahat yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibasmi. Dan Alhamdulillah para Ustaz Ahli Sunnah, para Ustaz Salafi tidak pernah diam walaupun diancam oleh kaum Khawarij untuk dibunuh. Tidak mundur para Ustaz Salafi. Walaupun diolok-olok sebagai da'i-da'i dai pemerintah yang dibayar oleh pemerintah. Ya. Alhamdulillah. Para atau celaan-celaan para pencela itu tidak membuat mundur para ustaz-ustaz dan da'i da'i salafi. Barakallahu. Walaupun di waktu yang sama salafiyun dan da'i da'i salafi di beberapa kota tertuduh diisukan oleh masyarakat sebagai jaringan teroris. Karena berjenggot, karena wanitanya bercadar dan yang lainnya. Alhamdulillah, ahli sunnah tetap bersabar. Bersabar dan memaafkan pemerintahnya yang mungkin salah di dalam mengira. Dan memaafkan tetangga atau masyarakatnya yang mereka merupakan korban media. Atau korban tokoh-tokoh agama yang sentimen terhadap salafi. Korban tokoh-tokoh agama Yang merasa terusik Dengan dakwah tauhid dan sunnah ini Sabarlah wahai ahli sunnah Ikhlaskan karena Allah azza Azzawajal Dan tetap berbuat baik kepada mereka semuanya Nah Al Asyikh Salih Al-Luhaydan Mantan ketua majlis Qobo Pemerintah Arab Saudi Yang sekarang mereka Beliau sudah sepuh Sudah pensiun namun telah lahir dari beliau ulama-ulama hasil didikannya para ahlul ilmu nah, beliau yang tadi saya sebutkan umurnya telah menginjak atau hampir menginjak 90 tahun nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini nah, penanya ini menyatakan ya syekh indana fitnat al-huthiyina di yaman di negeri kami di Yaman ada fitnah pemberontak kaum Houthi kaum Syiah. Naam. Ini pertanyaannya. Nah. Kemudian si penanya melanjutkan. Wa ahad al-qada al-askariin هناك a'lanu al-qital wal jihad diddhum fil janub. Alaan. Qala qabla ya'ni la yadkhulu wa kaza. Fa wajibuna nahnu talabat ilmi. Ini pertanyaan transkrip dari pertanyaan sehingga bahasanya bahasa lisan ya yang kesimpulan dari pertanyaan ini bahwa di negeri kami pemberontak kaum syiah rohibah ya, sebagai fitnah di negeri kami sekarang ini ya syekh nah sementara salah satu pimpinan militer di negeri kami yaitu menteri pertahanan telah menyerukan kepada rakyat untuk berperang berjihad melawan para pemberontak tersebut Setelah sekian tahun, pemerintah mencoba meladeni dengan sabar, rayu-merayu, pertemuan demi pertemuan, untuk menenangkan suasana. Ya? Pemerintah Yaman bukan kemudian main angkat senjata, tidak. Lobby demi lobby, pertemuan demi pertemuan, ternyata memang kaum Syiah itu pengkhianat. Sejak sejarah mereka, sejak awal mereka adalah pengkhianat, tidak menepati janji. Barakallahu fiikum. Ya. Berapa banyak muslimin yang terus dibunuh? Sementara pemerintah terus merayu dan merayu, terus mereka menyerang, mengebom, menembak dan seterusnya. Sampai-sampai ketika perjanjian dengan Muhammad al-Imam dalam wasiqa tersebut, ya. Bahwa kita sama-sama menjaga darah kaum muslimin dan harga darah muslimin dan seterusnya. Ya. Di sini tanda tangan, Tentaranya di belakang terus nembakin, nembak. Dan Muhammad al-Imam tahu itu semua. ada ni tahu itu semua. Ya jahil. Betul kata syekh, Adal min himari ahli. Bayangkan. Ayu aqlin yakbal hadha. Akal pikiran yang mana yang bisa menerima. Ayu kita tanda tangan, Sepakat untuk damai, Tapi di belakang, Lawan kita bertanda tangan ini terus menembakin dan mengebom, membunuhi wanita dan anak-anak. Ayu aklin. Sementara pemerintah Yaman terus berusaha menenangkan keadaan. Tapi mereka terus merebut kota ini, merebut kota itu, menyerang desa ini, mengebom desa itu. Sampai akhirnya masuk ke kota Son'a, ke ibu kota. Dan sampai istana negara pun dikepung, ditembakin, dibom. Sampai dalam kondisi sudah merasa pemerintah Yaman maksimal dalam melakukan upaya. Nah, barulah mereka meminta tolong kepada Raja Saudi. Dan Raja Saudi pun kemudian menghimbau negara teluk yang lainnya. Kemudian disambut oleh negara teluk Tatar, Kuwait, Bahrain. Dibantu pula oleh Mesir, Pakistan, Sudan dan yang lainnya. Nah, Barakallahu Fikun. Ikhwani fi din 'azza niyallahu wa iyyakum maka ketika Syekh Luhaidan ditanya dengan pertanyaan ini apa jawaban beliau Apakah Syekh Luhaidan menyatakan juga jangan ikut campur itu urusan politik demikian seorang alim akan menjawab demikian la jawabannya kata beliau la syak wajibukum annakum tata'allamuna tastati'un min nusrati ahlil hak ala ahlil batil tidak diragukan lagi bahawa kalian untuk mempelajari permasalahan ini dan kalian mampu untuk menolong membantu ahlul hak di dalam menghadapi ahlul batil nah kemudian lanjut pertanyaan ini nah lakin indana ahadul masyaykh nah salah tabiat ya di negeri kita ada salah satu masyaykh yang uh, dia mengklaim bersama para huthiyin bahawa kita ini satu saudara ya Syekh dan ada sebuah wasiqah yang mereka e, tanda tangani dan e, sebagian masyarakat menentang dokumen perjanjian tersebut kata Syekh hadza tauqiuun fasid nah ini adalah penandatanganan yang fasid yang rusak ini kata Syekh nah yakni الذي يكذب yukadzibu alquran bi khilafil alladhi yu'min quran. Alladhi yukafir as-sahaba Ma minhum illa Ali wa ibnai Salman wa bakiyat as-sahaba Abu Bakar Umar Uthmana Wa umum as-sahaba kuffar Hada mu'min, hal hada ikhwan Kata Syekh Syekh langsung nyambung Bahawa yang dimaksud oleh si penanya ini adalah Tentang wasiqah yang ditandatangani Pada akhir bulan sya'ban Yang lalu, kata Syekh Ya'ni orang-orang Yang mendustakan Al-Quran kita dan orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman dan para sahabat itu adalah mukminin kata Syekh saudara kita kata Syekh Luhaidan nah barakallahu fikum kemudian Syekh melanjutkan alladhi yaqul ya husain ya husain alaysa hadha huwa asy-syirkul akbar hal hadha akhul mukmin la mungkin syekh hadha 'ami kata Syekh ya subhanallah Kata Syekh, orang-orang yang memanggil dalam doanya, Ya Husein, Ya Husein. Yang ini minta anak ke Husein. Yang ini minta rizki ke Husein. Yang ini minta pertolongan kepada Husein. Bukan minta pertolongan kepada Allah. Bukankah, kata Syekh, ini perbuatan syirik akbar? Dan mereka dinilai sebagai mukminin? Kata Syekh. Wallahi, ini yang tanda tangan bukan seorang Syekh. Ini orang awam. Muhammad 5 maksudnya. Amni hadar rajud. Barakalallahu fikum. Saudara Yahya Sheikh, mana? Nah, kemudian as-Sail, huwa yakuhum yaulun, wafqahu ulama. Nah, والآن يكذبون بأن وافقوا الشيخ صالح الفوزان. وها كذا ينشرون هذا. Kata si penanya ya Sheikh, tapi mereka mengklaim bahwa penanda tangan Muhammad al Imam ini atau wasiqa ini didukung oleh ulama dan mereka menyebarkan bahawa Syekh Soleh Fauzan juga mendukung ini hati-hati, sekarang Antum akan mendapat jawabannya, sebelum ini Syubhat kan, ada mungkin diantara Antum yang bingung, gara-gara mendengarkan Syubhat Haula Muhammad al dan pengekornya oh ini Syekh Soleh Fauzan. kalau di Indonesia Zulkornen dan pengikutnya bingung Antum, maka nakatakan ya ikhwan Jangan membaca syubhat mereka haula kazzabun. Barakallahu fik Kazzabun. Nah. Dengarkan nasihat masyayikh kita al-kibar yang disampaikan oleh asatizah. Jangan antum mencari-cari syubhat. Jangan kulaan syubhat. Nanti repot enggak bisa bantahnya. enggak bisa mencabut dari kalbu antum. Nah, sekarang antum baru mau mendengar jawaban dari Syekh Saleh Luhaidan selama ini sebagian asal tidak menyampaikan itu tidak benar, itu tidak benar ya ikhwan. itu ada suara rekamannya, iya penyampaiannya tidak benar yang disampaikan kepada syaitu sholat fazan tidak sesuai dengan realita setelah Uthman Salimi ke sana ya Alam apakah melalui perantara si Abu'l-Qurun barakallahu fikum manusia bertanduk dua nah wah, beredar isu sebagian ikhwan kemakan, sudah didukung oleh kibar ulama sudah, Syekh Abdul Muhsin Syekh Suhaimi ya ikhwan, usbutu Isbut, kokohlah kalian di atas sunnah di atas ilm, di atas fatwa al kibar ini akan hilang nanti begitulah setiap fatwa pada setiap zaman sejak antum belum lahir ketika ada fitnah sururiya fatwa keluar dari beberapa ulama kabut, menyelimuti pada waktu itu orang tidak bisa berjalan bingung melihat debu berterbangan tapi orang yang kokoh berilmu memiliki cahaya dia. Kokoh dia itu jalannya ke sana, dari sana belok ke sini, dari sini ke sini. Tapi orang yang tidak memiliki cahaya ilmu di suasana yang kabut seperti itu, gampang dia jatuh ke jurang, tertusuk duri, disengat uh, oleh binatang berbisa, akhirnya dia tidak bisa istiqamah sampai akhir. Uthbutu, tetaplah pada posisi al-baraka ma'aka birikum. Khudhul ilma wal fatwa minal akabir dan kokohlah Nah, fitnah demi fitnah yang telah lalu membuktikan ya ikhwan dan yang akan datang akan datang lagi. Nah, Barakallahu fiqum. Ikhwan fi din. Azza niyallah wa yaqum maka Syekh Saleh al Luhaidan menyatakan Syekh Saleh al Fauzan secara umur juga dibawa beliau dan dekat dengan beliau sama-sama di kota Riyadh sering melakukan kontak. Ya. Apa kata Syekh Saleh al Luhaidan? Kata beliau Kazabu Mereka itu berdusta Yang mengatakan bahawa Syekh Soleh Al-Fawzad mendukung ha? Muhammad dan Imam Sebelumnya Syekh Bukhari mendukung Anak jumpa Syekh Abdullah Al-Bukhari Di masjid beliau Dalam majlis satu setengah jam dengan beliau Syekh dinukilkan dari Antum bahwa Antum memberi Uzur kepada Muhammad dan Imam Kazab. Kazabu Dusta Lala Anak tetap dalam sikap anak yang pertama Dan rekomendasi anak untuk Risalah uh, Makalah Syekh Arafat Tetap Begitu juga Syekh Muhammad bin Hadi Tersebar di Yaman Syekh Muhammad bin Hadi ternyata memberi udur Kepada Muhammad bin ini Setelah mendengarkan Udur-udur ya, beliau Banyak pihak berjumpa kepada Syekh Muhammad bin Hadi Termasuk saya pribadi Dan menanyakan kepada beliau Kata beliau Abadan anak tidak pernah memberi udur Nah syuf, hati-hati ya paulam batulam. Jangan mengikuti berita-berita syubhat. Nah, yang suka atau masih sibuk dengan net dan WA. Jangan diberi peluang hati antum terbuka untuk mereka. Mata antum untuk melihatnya. Telinga antum untuk mendengarkannya. Jangan, barakatuh fikum. Nah, sebelum anda lanjutkan majlis ini. Untuk menyelesaikan fatwa Syekh Saliluhaydan. Tafadwal Al-Mu'adzin. Yuk kemudian kita lanjutkan Ba'adzal Azam. a uh -huh. Nah kita lanjutkan pembacaan uh, Fatwa Dan jawaban al Sheikh al Al-Lama Salih Al-Luhaydan Kemudian si penanya Dari mahasiswa Universitas Islam Madinah yang berasal dari Yaman ini Kembali dia menegaskan seorang menceritakan bagaimana ketika datang seorang syiah atau syi'i dari negeri Lebanon menemui al-syekh al-shinqiti penulis tafsir Abwa' al-Bayan Syekh Luhaydan menceritakan dalam jawabannya ini bahawa pernah suatu hari datang seorang syi'i menemui Syekh Luhaydan ingin mengajak dialog Maka Syekh Syinqiti mengatakan kepada dia munazir ala manunazir narji ila madza Kalau kita mau berdialog rujukan kita apa Rujukan dan patokan sandaran kita untuk berdialog ini apa rujukannya Nah narji ila Al quran apakah kita akan kembali kepada Al-Qur'an sebagai rujukan wa antum tukadzibunahu sementara kalian mendustakan Al-Qur'an. Bagaimana kita mau berdialog? Nah, kata Syekh asy Kemudian setelah itu Syekh menyatakan Barak Allah fikum. Hada miskin. Hada Syekh Qabila. Nah, imma annahu mughramun bil Nah, ini yang bertanya datang Syekh ini, kata Al-Haidan, dia ini mungkin Syekh Qabila? yang sedang dipengaruhi dengan harta maka si penanya menyatakan la syekh dia bukan syekh qabila ya yad'il ilm wa yatakallam dia seorang yang mengklaim sebagai ahlul ilm dan dia berbicara nah artinya sebagai ahlul ilm maka syekh al-luhidan menyatakan la laa laisa kullu man idda'a al-ilm huwa ahlul ilm nah, nah, nah. dia bukan ahlul ilm hadza muhammad al-imam tidak semua orang yang mengklaim atau diklaim sebagai ahlul ilm realitanya dia sebagai ahlul ilm, tidak dia bukan ahlul ilm nah, Semoga pengikut Muhammad Imam menjadikan ini sebagai cambuk untuk mereka sadar meninggalkan asabiyah mereka ingat bahawa Muhammad Imam tidak mampu menyeret, mengajak mereka ke jannah dan tidak mampu untuk menyelamatkan mereka dari agab an -nar. Barakallahu fikum. Kemudian si penanya mencoba ya Syekh kami ingin membacakan kepada antum dalam kesempatan ini beberapa poin isi dari dokumen perjanjian persaudaraan dengan Kaum Syiah Rafidhah tersebut. Maka Syekh mempersilakan. Fadhol, silakan. Naam, qala al-al band poin pertama. Hiya muqaddimah, ini adalah sebagai mukaddimahnya kata si penanya ala wafiqat ta'ayush wa ikha tertulis sebagai kopnya dokumen perjanjian hidup bersama dan persaudaraan langsung Syekh enggak banyak ngomong pemantar Syekh la la man qala annal langsung dipotong oleh Syekh orang ini sudah tua ya ikhwan penanya belum selesai saya sudah tahu dia maunya kemana bukan kayak kita baru 40 tahun, 35 tahun belajarnya masih baru, ya. Problem yang diadukan kepada dia ya baru satu dua problem. Ini ribuan problem. macam-macam manusia datang menemui, ada yang telepon, ada yang kirim surat dari berbagai negara. Sehingga ketika ada orang tanya, "Syekh tuh nyambung, oh ini ke sini arahnya." Nah, kata Syekh langsung dipotong dari judulnya, "La la la la," kata Syekh. Bagaimana? kata dia, kafir kok dikatakan saudaramu saudaranya mukminin nah, kemudian Syekh membacakan ayat Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun Ini nampaknya ingin membantah atau menjelaskan tentang siapa Muhammad al-Imam nah, Apakah sama derajat dan kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Muhammad al-Imam tidak berilmu Barakallahu fikum cukup sebagai waid pemberi tausiah Nasihat umum kalau ilmu bukan kelasnya maka syekh menegaskan hal yastawilla ladina ya'lamun wal ladina la yang mengira syiah sebagai saudara mukminin ini enggak punya ilmu nah, ya barakallahu fikum nah qala as si penanya melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim tertulis di qaf surat itu wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah maka syekh menyatakan hadas shadiq benar kita harus berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah nah manhumul ladzina ya'tasimuna bihablillah siapa orang-orang yang berpegang dengan tali agama Allah alladzina amanu billahi wa rasulihi Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa yutihiun Allah wa rasulah, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu yang berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Naam. wa tabi'unan nabi, saw, washabi, al-labin qala man kana 'ala mithli ma ana alaihi wa ashabi dan orang-orang yang berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabatnya yang Nabi telah mengatakan orang yang selamat adalah orang yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku nah kemudian dilanjutkan oleh si penanya nah eee uh... Wasi katut taayush, alhamdulillah alqailin nama mukminu na ehwa. Poin berikutnya, dokumen itu mengatakan bahawa kaum mukminin adalah saudara. Bila syak kata syak, kaum mukminin memang bersaudara. Hal hula mukminun, apa ka kaum sya'raf wa alhuthi mukminun, Subhanallah. Hal mimmun yaqool wa ulaik mubrroon, kalbi yaqool. orang-orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa tentang istri-istri nabi mereka adalah orang-orang suci yang telah dibersihkan namanya oleh Allah dari tuduhan zina kepada mereka sama dengan orang-orang yang menuduh mereka sebagai pezina nah kemudian syekh melanjutkan nah Hadihi at-turahat al-kalam sahih lakinn ma'a ahli al ketika ditanya tentang isinya juga syekh mereka menyatakan nahnu muslimuna jami'an rabbuna wahid wa kitabuna wahid wa nabiyuna wahid ila akhirih kata syekh ini semua omong kosong kata syekh ya barakallahu memang benar ucapan ini rob kita satu nabi kita satu kitab satu ini antar sesama mukminin Namun antara mukminin dengan kufar ya tidak bisa kata Syekh. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan sebenarnya mereka kaum Huti dulu mereka itu hina, sedikit jumlahnya di negeri Yaman. Namun kata beliau ketika umat Islam di negeri Yaman mulai melemah dan mereka telah mengabaikan hukum-hukum syariat Nahm di saat itu kaum Syiah menguat. Terkhusus ahli sunnah. Dahulu di masa Syekh Muqbil seorang diri Syekh memulai dakwah dari nol di negeri kaum Syiah Zaidiyah pada waktu itu. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup cepat. Nah Menjadi negeri Yaman Utara yang dahulunya bermadhab Syia Zaidiyah. Menjadi mayoritasnya Ahli Sunnah. Di negeri selatan yang masyarakat umumnya adalah Sufi. Dan pemerintahnya komunis pada waktu itu. Menjadi kebanyakan mereka adalah Ahli Tauhid wa Sunnah. Dan pemerintahnya akhirnya pun berubah. Nah bifadlillah dengan sebab pertolongan Allah dan keutamaan Allah kemudian... Yang kedua berkat perjuangan dakwah Syekhuna Mukbil bin Hadil Wadi'i Dan diantara ciri-ciri dakwah Syekh Mukbil Adalah Syekh memberi waktu yang cukup banyak Untuk menjelaskan sunnah dan membantah Ahlul Bid'a dan Hizbiyah Di pelajaran-pelajaran beliau Beliau memberikan waktu rudus Untuk membantah Ahlul Batil Dan tidak malu-malu atau tidak segan-segan Syekh Untuk menyebutkan nama-nama Ahlul Batil di majlisnya, ternyata kebiasaan Syekh Mubin yang seperti ini tidak diikuti oleh yang mengaku sebagai murid-muridnya, malah menggembosi fitnah Abdul Hasan, Muhammad al-Bura'i dan yang bersamanya menggembosi fatwa ulama dalam tahdid terhadap abul Hasan, membela bahkan Abdul Hasan di sini mulai kelemahan ahlu sunnah, di sini. Di persimpangan jalan mereka mengarah kepada penyimpangan. Sedikit demi sedikit. Fitnatul Hajuri juga demikian. Berkepanjangan gara-gara mereka pula. Nah, mereka menggolimi beberapa masyaih seperti Syekhani dan yang bersamanya. Subhanallah Allah datangkan fitnah berikutnya yaitu fitnatul al Rafidah Al-Huthi. Sampai Muhammadul al Imam pun Siap menandatangani perjanjian Bersaudara Dengan kaum Syiah Rafidah Bahawasanya kita satu agama Satu Al-Quran, satu Nabi Satu musuh ya. Satu musuh katanya Musuhnya Rafidah pada waktu itu siapa? Pemerintah Yaman Jadi Muhammad Limam harus mengakui bersama Bahawa pemerintah Yaman adalah musuhnya Harus mengakui itu Barakallah Fidah Begitu juga musuh kaum Syiah Rafidah adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Wa'ad wa sahabatun nabi musuhnya Ali bin Abi Talib juga sekaligus berarti Muhammad al-Imam harus mengakui bahawa musuh dia adalah Abu Bakar, Umar, Uthmana wa Ali wa azwajin nabi nah, barakallah fiku ikhwanifid din azaniyallahu kemudian kebatilan ini dikemas dengan subhat, kami terpaksa menandatangani ini karena darurat Baik ya, hai Tidakkah kalian menyadari kadar kalian? Bahwa kalian itu belum sampai kepada marhalah ulama kibar. Tidaklah kalian menyadari dan tawadhu? Bahwa ini masalah besar mestinya kamu wahai Muhammad al-Imam bertanya dulu kepada ulama. Tak ada kesempatan untuk telepon bilang telepon kepada Syekh Saleh Al-Wazan, telepon kepada Syekh Luhaidan, kepada Syekh Rabi Al-Madkhali, kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Telepon ya Syekh, kondisi zaman yang seperti ini saya ini dipaksa untuk menandatangani nah, yang isinya seperti ini Syekh. Minta bimbingan. Ini akibat menyelishi ya, salah satu prinsip dasar pondasi dasar Salafiyah yaitu raddu umuril ummah ila ahliha kepada yang berkopenten untuk menjawab ketika prinsip ini ditinggalkan apa kata ibnu mas'ud halaku binasa mereka barakallahu fikum dan semoga muhammad al-imam Abdurrahman al adani al-munsabi al-burai dan yang lainnya diberi taufik oleh allah untuk taubat ya taubat kepada allah dengan taubat yang jujur jangan taubat politik semoga diberi Taufik untuk bertaubat-taubat halisan dillah, bukan taubat karena melihat kondisi sudah enggak mungkin. Melanjutkan, ya. mem mempertahankan prinsipnya selama ini yang batil Melihat umat sudah afwaja, sampai sebagian masyarakat sampai berita kepada kami sebagai masyarakat awam itu benci kepada Abdurrahman al Adani dan Muhammad al Imam, gara-gara menggembosi jihad ini. Ya. Barakallahu fikum ukhuwani fi dini 'azzani Allah wa iyakum. Naam. Semoga Allah beri taufik untuk taubat, tapi jujur taubatnya, jangan taubat politikus. Semoga diberi taufik untuk taubat taubatan sadiqah. Amin Allahumma amin. Kemudian barakallahu fikum penanyaan melanjutkan maktub alaiha akhir syekh waka' alaiha as-sayyid Abdul Malik Al-Huzi wa syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam syekh tertulis di akhir dokumen itu tadi ya bertanda tangan yang pertama as-sayyid Abdul Malik Al-Huzi dan syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam kata syekh Al-Luhaydan Masya Allah Masya Allah nah kata syekh, uh, kata si penanya, Tauki'at wa katha wa annahu ra'is ahli sunnah. Ya'ni, ya Syekh, ini tanda tangan-tanda tangan dari masing-masing pihak, dan sayang Muhammad al-Imam dalam hal ini, pimpinan ahli sunnah. Karena disebutkan ini mewakili pondok-pondok pesantren ahli sunnah lainnya. Nah. Man huar ra'is, kata Syekh. Siapa pemimpinnya dalam hal ini? Dijawab, Muhammad al-Imam. Kedib, kata Syekh. Man huar ra'is, Bukan dia e, pemimpin dalam hal ini. Kedib. Nah. nah. E, nah. penanya menyatakan Muhammadul Imam yumatil ahlas sunnah wadhaka yumatil huthin. Ya Syekh Muhammadul Imam bertanda tangan mewakili ahlas sunnah dan yang satunya lagi mewakili al-huthin. Izan hum mutafiqun. Nah. Berarti mereka sepakat kata Syekh. Nah. Kemudian dijawab, uh, partai, uh, dilanjutkan yang berikutnya. Dilanjutkan poin-poin uh, uh, al-wathiqah yang selanjutnya. Di antara yang disebutkan di sini oleh si penanya, isi al-wathiqah adalah wa adham al-injirar, al wa tsaadum, wa al-iktital, au al-fitna maha kana al-zurof, wa dawai wa fikr, wa al lil-jami' sepakat Muhammad al-Imam dengan Syiah untuk kita tidak terseret ya, dalam fitnah atau perselisihan atau e, berlawanan. Nah, apapun yang terjadi, nah, apapun motivasinya, nah, kita jangan sampai terjadi perselisihan antar kita. Nah, wahuriyatul fikr dan kebebasan berfikir kebebasan berakidah dijamin untuk masing-masing. Belum lanjut, Syekh menyatakan lahwa. Berhenti dulu, kata Syekh. Huriyatul fikir. Nah, kebebasan berakidah. Kebebasan berkeyakinan. Disepakati. Yaqulun, Man baddala dinahu faqtulu Hada huriyatul fikir. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengganti agamanya, mengganti akidahnya, Maka bunuhlah dia kata Rasulullah Dulunya Muslim sekarang menjadi Hindu Dulunya Muslim sekarang menjadi Kristen Apa hukum Islam? Bebas Karena kebebasan berpikir nah, Salah satu isi dari watiqah itu adalah Sepakat Muhammad Al Imam dengan Syiah Rafidah Untuk kebebasan berpikir terjamin untuk semua pihak Masya Allah Jadi yang ini Kamu apa yakinnya tentang Abu Bakar al-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Loh kok kafir? Bebas. Ya, demokrasi. Nah, lah kalau kamu tentang istri Rasul Aisyah, "Oh, Aisyah itu wanita pezina." Bebas berpikir. Kamu apa keyakinannya tentang Al-Qur'an ini yang kami pegang 30 juz, itu Al-Qur'an sudah hilang Dua pertiganya dan sudah banyak yang berubah bebas berpikir kita semua bersaudara kita semua bersaudara kata syekh nah bagaimana dengan hadis ini ini syekh belum sedang sengaja mau membantah langsung menjawab begini nah barakallahu fikum qala rahimahullahu taala Kemudian Syekh di antara isinya, at-tawaf, anil-kitab, at-tahrir wal-adai min al-janibain, ti-jahah, bagaibim Untuk berhenti dari ceramah-ceramah yang sifatnya provokatif, yang mengandung permusuhan dari kedua belah pihak. Jadi antum wai wa Sunni, jangan bicara tentang Syaikh. Syaikh itu kafir, Syaikh itu rafidah, adalah oh dan seterusnya. Tidak ada, tidak boleh. Sepakat. Jadi Muhammadul Imam harus berhenti. <coughs> Mengadakan perjanjian dengan Syiah Rafidho. Siapa Syiah Rafidho dalam urusan perjanjian? Kata Syekh Al-Luhaydan. Awal Syekh. Al-Rafidho la yutaqbihim bi Khawana. Pertama kata Syekh, kaum Syiah Rafidho tidak boleh dipercaya sedikitpun. Mereka itu pengkhianat. Mereka itu menganggap mubah perbuatan apapun yang bisa mencelakakan ahli sunnah. Naam. Kemudian Syekh melanjutkan. Ya akhi hadha tikrar. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, man illazi qama yahtal alqura wal mudun. Ini jawaban terhadap poin wasika yang berikutnya. وفي كل المجالات والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع أن تستمر عملية التواصل المباشر بين الجانبين لمواجهة أي طارئ أو أي طارئ أو حدث أو مشكلة أو تصرف فردي أو محاولة من جهة أخرى مندسة لهدف تفجير الوضع إسنى جوكا Disampaikan kepada Syekh bahwa kita menghentikan segala bentuk ceramah dengan berbagai media. Dan kita berusaha untuk dengan berbagai media tadi menanamkan ruh persaudaraan dan ta'awun antar kita. Dan agar upaya ini terus berlanjut secara langsung antara kita. Yang dengan Syiah Raufidah. Naam. Dalam menghadapi segala peristiwa dan segala muskilah. Segala sikap baik, sikap pribadi Ataupun yang lainnya yang berusaha Merusak Hubungan ini tadi masyaAllah. ini kalau dipraktekkan Berarti besok Datang orang-orang syiah ya Dengan imamahnya ke pondok Ma'bar Ahlan wasahlan Hayyakumullah Nah, besok lusa juga demikian Nah Orang syiah lagi datang ke pondok Mana lagi Nabi sambut lagi oleh Ahli Sunnah Dengan pelukan-pelukan hangat Jamuan dan yang lainnya Wah indah, luar biasa Nah, Barakallahu fikum Ya ikhwan Kemudian Syekh Luhaydan menyatakan Mereka berjanji sekarang ...mengatakan kita harus sepakat... ...mengkondusifkan keadaan... ...jangan ada ceramah... ...khutbah yang sifatnya provokatif... ...menimbulkan permusuhan... ...di antara kita... ...kata Syekh Luhaydan... ...siapa yang pertama kali memulai... ...menyerang dan menguasai... ...desa-desa dan kota-kota di Yaman... ...siapa yang mulai... ...bahkan mungkin... ...kita katakan lagi... Ya, ...bahkan di saat tanda tangan ini dilakukan... Ya, Syiah Rofi'lo terus melakukan penyerangan-penyerangan, bahkan sebagiannya lewat makbar dengan tank-tanknya. Teng nah. Ya Subhanallah, Ya Subhanallah, keifah dzahab al jahdubi sahibi, bagaimana kebodohan itu Menggiring pelakunya kepada kehancuran seperti ini, dan bagaimana hawa nafsu membuat pemiliknya bodoh, tidak bisa membaca realita, apalagi mau mengerti hukum agama. Nah. Wahaniuddin azza wiyallahu iyakum kemudian si penanya melanjutkan bahawa eh di situ ada menteri pertahanan pemerintah yang menyeru kepada jihad nah eh, maka syekh Menjawab Tentang Menteri Pertahanan ini Hada Rajul Muwafaq nah, Diulangi lagi Hada Rajul Muwafaq Ini orang Telah diberi taufik oleh Allah Dengan seruan dan kebijakannya Untuk berjihad melawan Al-Hudhi Berbeda ternyata penilaian kibar ulama Dengan as -sighar. Nah, Barakallahu fikum Kemudian Uh, si penanya menyatakan setelah itu Syekhna al-an talabata al-ilm hunat yakni di Yaman ingqasamu fi hadhar rajul nah, ya syekh di negeri kami di Yaman di sana mereka berselisih dalam menyikapi orang ini yakni Muhammad al-Imam Naam alladhi waqa'a hadhi ala hadhi al yang menandatangani perjanjian ini kata syekh ya akhi hadza hal huwa awwal wahid yadhlu Allahu yaqulama aksarun nas walau harus tabimu minin. Wahai saudaraku kata sih, apakah orang ini adalah orang pertama yang tersesat? Hah? Kemudian Syekh membacakan ayat berapa banyak manusia ini yang tidak mau beriman walaupun engkau berusaha untuk agar dia mereka beriman. Dan kata syah ada arrojul yang tanda tangan ini siapa? Muhammad lima bukan orang pertama yang yaldilu. Yang tersesat nah, Barakallahu fikum Dan tentunya juga bukan orang ter terakhir Semoga Allah melindungi Ana dan Antum Semuanya Barakallahu fikum Nah, kemudian Syekh ditanya Berikutnya, tentang ucapan Muhammad dan Imam Nah Bahwa kita tidak akan Berperang kecuali Bersama seorang Nabi yang diutus Nah Kata Syekh uh, uh, Penanya menyatakan hunaka ba'd ulama raddu alaihi nanshur kalamahum misal syekh Rabi wa syekh Ubayy ya syekh ya di situ ada beberapa ulama yang sudah membantah orang ini tadi nah membantah Muhammad al-Imam apakah boleh kami menyebarkan fatwa para ulama tersebut seperti Syekh Rabi dan Syekh Ubaid ansyur kalamahum sebarkan fatwa Syekh Rabi dan syekh Ubaid Nah, amila man yansur haula arrafidha. Hadha laa yashku fi dalalihi. Orang yang menolong membantu kaum Syiah rafidah ini tidak diragukan lagi tentang kesesatannya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh membacakan ayat Al-Qur'an, laa tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallahu wa Tidak akan kau kalian dapati. Ya suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari, hari akhir, namun pada kenyataannya mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah naaf. Si penanya melanjutkan. Ayuban min makalah hadis syeikh. Ya syeikh diantara fatwa atau ucapan orang ini syekh ini yaqul nahnu la nuqatil ahadan minal muslimin illa idza bu'itha nabiyyun idza bu'itha nabiy wa qala lan, lana la na la na qatil au qala lana qatil uh, al muslimin nah ya syekh di antara ucapan Muhammad al-Imam ini tadi adalah bahwa kita tidak akan memerangi seorang pun dari kalangan muslimin Kecuali diutus seorang Nabi. Dan mengatakan atau memerintahkan kepada kita. peranglah, Perangilah mereka. Itu orang-orang muslimin. Kenapa Muhammad Ibn mengatakan demikian? Karena dia berkeyakinan bahawa. Syiah Rafi Dutruti muslimun. Sehingga. Memerangi mereka dalam keadaan. Kita mempertahankan diri. Negeri kita. Ya. Itu sama dengan. Memerangi muslimin. Dalam akidahnya Muhammad Imam. Nah. Demikian fatwa Syekh Al-Allama Saleh Al-Luhaydan Hafizhullahu Ta'ala Ada pertanyaan Ustaz, Apakah sudah ada di antara kita Yang meminta izin kepada Walil Umar, Amr kita untuk berangkat jihad Ke Yaman Nah, Saya yakin belum ada Cuma tanda-tanda sudah mengarah ke sana Bahawa pemerintah Indonesia Meminta seluruh warga Indonesia Yang ada di Yaman Untuk pulang Sekali lagi Pemerintah Indonesia meminta kepada seluruh warga Indonesia yang ada di Yaman untuk pulang. Bahkan pemerintah Indonesia menyiapkan evakuasi gratis. Maka saya katakan kepada seluruh muslimin terkhusus ahli sunnah salafin untuk taat kepada waliul amr. Ya. Untuk taat kepada waliul amr mengatakan sami'na wa wa'ata'na dan langsung berkemas-kemas untuk pulang ini suatu dalam rangka talabul ilmi sabar, taat kepada waliul amr, menuntut ilmu bisa dilakukan di Indonesia dengan berbagai media barakallahu fikum apalagi masyaih juga menasahatin ulama menasahatin untuk tidak masuk ke Yaman sudah tadi disampaikan, Syekhani ditanya, bolehkah kita ikut membantu antum untuk berjihad melawan syiah jangan, jangan, jangan kita terikat dengan dua hal, satu Presiden kita, Yaman, tidak mengizinkan. Kedua, pemerintah kalian juga tidak mengizinkan. Barakallahu Allah. Fikir. Jadi kalau ada yang ketangkap, berangkat ke Yaman, kemudian diisukan oleh media masa, televisi, surat kabar, internet, dan yang lainnya, wah itu ada salafi yang ketangkap, berangkat ke Yaman, ketahui dia bukan salafi. Ya? Dia bukan salafi. Kalau berangkat ke Yaman tanpa persetujuan dan riba pemerintah. Ketahui dia bukan salafi. Ya. Baratullah Fikun. Dan kami mengucapkan ini. Bukan karena mencari pujian manusia. Atau takut kena tindakan hukum. Tidak. Sama sekali. Walhamdulillah kami mengucapkan ini murni karena keyakinan akidah kami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para salaf dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dan para ulamaknya dan tidak akan berubah sikap kami ini apapun warna politik yang ada tidak sama dengan tokoh-tokoh agama maaf-maaf saja yang fatwanya bisa berubah sesuai dengan warna politik yang berkuasa Ahli Sunnah tidak demikian dan dalam kesempatan ini perlu diingatkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam salah satu faida yang saya dapatkan dari fadilat Syekhina al-Allam al-Walid Rabbi bin Hadi al-Madkali di kediaman beliau, di kamar beliau sepekan yang lalu kurang lebih beliau membacakan kitab bin Hajjus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah bahwa katabil yaw wa aslul bala'i fil ardi arrafidatu wa man indawa ilaihim kalimat ini diulang-ulang oleh Syekh nah dan ternyata kalimat ini pernah dibaca oleh Syekh hampir 40 tahun yang lalu ya dan beliau tulis di cover bagian depan bahawa Syekhul Islam pada halaman 200 300 sekian Mengatakan demikian Subhanallah nah, Syekh sudah membaca Minhajus Sunnah nah, Lembaran demi lembaran dan sudah dicatat oleh Syekh Hafiz Allah Ta'ala Jadi kalau kita dengar nama-nama besar ini Jangan mengkiaskan mereka Dengan diri kita atau kita dengan mereka Faham ya Ikhwan Barakallahu Fikum Lah dalam kesempatan itu Syekh menyampaikan bahawa Langsung Syekh menyambung Dengan menyambungkan Kalimat Syekhul Islam ini Apa maknanya? Bahwa sumber fitnah Dan musibah di muka bumi ini Adalah kaum Syiah Syekhara Dan kelompok-kelompok Yang Berafiliasi kepadanya Langsung Syekh ingat peristiwa Al-Wafiqah Ya Peristiwa Muhammad imam menandatangani wathiqah. Ya, subhanallah ya Muhammad imam semoga Allah berikan taufik kepada Anda untuk bertaubat. Naam, ya Abdurrahman al-Adani, sebagaimana pula kami memohon itu untuk diri kami, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda untuk bertaubat dan kembali kepada manhaj yang benar baik dalam masalah Khulfi dan pemberontak Syiah rafiwa ini ataupun dalam urusan manhaj yang lainnya yang selama ini kalian gonjang Nah. Perlu diketahui bahawa di antara lazina yang dawu na ila al-Syiah Rafidha adalah al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang berafiliasi, bergabung, berkawan, saling tolong-menolong dengan Syiah Rafidha. Sekarang ini pun kaum Syiah, kaum Ikhwanul Muslimin di Mesir berdemo mendukung Syiah Houthi. Barakallahu fiikum. Berdemo menentang penyerangan Saudi Arabia terhadap Syiah Rafidah Yaman dan mengatakan dukungannya. Kita teringat pada peristiwa Revolusi Khomeini yang juga di Indonesia ini banyak orang yang ikut-ikutan dari beberapa kelompok-kelompok pergerakan dan tokoh-tokoh agama. ...karena kebodohannya. Tidak tahu apa itu syiah dan siapa Humaini. Karena tidak belajar agama. Semua yang bertiria Allahu Akbar dan meriakkan perang terhadap Amerika... ...dia adalah ahlul hak dan dia adalah mujahid. Tidak melihat apa prinsipnya, apa ideologinya. Ikhwanifiddin pada peristiwa revolusi Iran yang dipimpin oleh Humaini... Al-Ikhwanul Muslimin sebagai Kelompok pertama yang memberikan Dukungannya terhadap Khumaini, dan Khumaini dinyatakan Sebagai Imamul Muslimin Barakallahu Fikun Dan sekarang ini al Ikhwanul Muslimin di beberapa tempat terkhusus Di Mesir, terang-terangan Berdemo mendukung Huthi, ya, dan Mencerca Para Mujahidin Ahlu tauhid. Nah, maka sangat benar Syekh Ubay Al-Jabri ketika pada awal-awal bulan Syawal menyatakan tentang Muhammad al-Imam mubtadi'un dalun ikhwani Sadarkah kalian wahai talabatul ilm ada sebagian talabatul ilm yang dulu belajar bersama kita di sini intabi ya dari fizan jangan ada yang terkena penyakit al gurur Gurur merasa dirinya sudah lebih belajar bersama kita di sini. Ketika fatwa Syekh Ubaid keluar, dia menyatakan ini Syekh Ubaid Mustajim. Ya segir, man anta. Semoga saudara kita ini diberi taufik untuk bertobat setelah diberi nasihat tentunya beberapa waktu yang lalu. Anna berharap dia bertaubat tetapi ini semua pelajaran ya taubatan ilmu. Antum wa ana wa antum jami'an Hati-hati dari sifat gurur Mulai sifat meremehkan saudaranya Berlanjut akan meremehkan asatidahnya Berlanjut akan meremehkan masyayikhnya. Ada yang arogan meremehkan ya. Terang-terangan ada yang dikemas dengan kemasan senyum dan seolah-olah tenang dan bijak Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bis Ada pertanyaan bagaimana sikap orang-orang Indonesia yang sekarang masih berada di Yaman? Apakah mereka wajib ikut berperang? La. Para ulama pun meminta kepada mereka untuk tidak ikut dalam berperang. Maka sikap ahli sunnah adalah pulang ke negerinya ke Indonesia segera. Nah, berkholikum. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Sebelumnya, anak kembali mengingatkan. Nah, ketika ada kajian seperti ini, ya, anak melihat antum banyak sekali yang hadir. Namun ketika itu kajian-kajian kita akidah. Al-Quran ya. sedikit sekali antum dan anak sering mengatakan bahawa talabul ilmi yang hakiki yang benar-benar sebagai bentuk pembangunan fondasi akidah kita, iman dan ibadah akhlak kita adalah durus yang tiap hari disampaikan oleh as-satidah as-satidah yang ada di maha ustadun al-ustadu waifi Ustaz Hamzah, ustaz Hamza, Ustaz Al-Fiyan Ustaz Al-Ustaz Ibrahim Ustaz Arif dan beberapa asat di dalamnya belum sempat saya sebutkan namanya satu persatu itu durus penting baik itu pelajaran salatatul usul, kitabul tauhid umdatul ahkam ha, tilawatul quran yang diajarkan oleh Ustaz Ulum ataupun yang lainnya itu adalah ilmu kalau antum tidak bersyukur Anak khawatir itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Dan ana tegas kepada antum, jangan jadi orang yang gampang meremehkan orang. Barakallahu. Fikum. Wallahi kalau ana punya kesempatan untuk hadir di durus asatidz tadi yang ana sebutkan ana akan hadir. Untuk mendapatkan faedah ilmu. Demi Allah dalam khutbah Jumat ah, asat tidak yang khutbah ana secara pribadi mendapatkan sekian ilmu yang selama ini saya tidak tahu Dalam khutbah Jumat ah, berapa kali ana mengisi kajian di beberapa kota isinya adalah khutbah Jumat ah yang disampaikan oleh seorang ustaz di mimbar ini Ana enggak punya ilmu mendengar khutbah itu kemudian ana pelajari di rumah baru ana sampaikan maka nan ingatkan kepada ikhwan yang jujur dalam talabul ilmi antum yang sebagiannya ingin dekat dengan ma'had dekat dengan ma'had ingin tinggal punya rumah di sini agar bisa belajar ta'lim antum dan istri antum ketika sudah ada di sini sebagian antum mutakhasilun malas meremehkan Sebagian pelajaran. Padahal Masya'Allah di masjid ini ataupun di luar masjid ini. Di rumah-rumah ada durus. Dan anak tahu sebagian antum ini masih sangat-sangat sangat membutuhkan. Tapi ada yang pilih-pilih ustaz. Dia tidak sadar bahawa dia lebih rendah jauh di bawah ustaz tersebut. Nah. Barakallah ibu. Maka anak ingatkan sekali lagi. Kajian LKI Bahani Ahad ini. Sudah ana ingatkan mungkin sebulan yang lalu. Tapi ana belum melihat adanya perubahan yang signifikan. Nah, ana berharap setelah ini antum mensyukuri nikmat ini. Banyak ikhwan kita salafi di berbagai daerah. Memanggil-manggil. Asyafidah. Harus mendatangkan daurah dengan biaya yang besar. Itu pun baru dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Ada yang meminta kajian via telepon. Masakin, kesian Wantum, Masya Allah gratis Belajar Tinggal datang mencatat dengan baik nah, Kalau pelajaran seperti ini Antum sulit mencatat, enggak ada kitabnya Tapi yang diajarkan oleh ustaz-ustaz tersebut Ada kitabnya Antum bisa memilikinya Dan membaca dengan Dibimbing oleh ustaz tersebut Syukuri barakallahu fikum, syukuri ini nasihat, semoga Allah memberikan kepada ana dan antum semuanya taufik dan Allah ampuni dosa-dosa ana dan antum semuanya. Wallahu taala a'lam bilsawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhal Nabi Muhammad waalaali wasahbi wasallam. Alhamdulillahi alamin.